Мільйонофунтова банкнота Коли мені було 27 років, я служив за клерка в одного сан-франційського маклера, що перепродавав акції гірничих підприємств і добре знався на всіх тонкощах акційних операцій. Я був сирота, в цілому світі не мав нікого і не міг ні на що покладати надій, як лише на власну голову та чисту репутацію. Але вони провадили мене досить певно до майбутнього багатства, і я був задоволений своїми перспективами. На дозвіллі, в суботу по обіді, я любив поплавати вітрильним човником по бухті. Одного ранку я заплив надто далеко, і мене винесло в чисте море. Аж на смерканні, як я вже втратив майже всяку надію врятуватись, мене підібрав невеличкий бриг, що плив до Лондона. Подорож була довга й буряна. Перевізи харч мене примусили відробляти, працюючи за простого матроса, безплатні. Отож, у Лондоні я зійшов на берег геть обшарпаний та брудний, з одним єдиним доларом у кишені. За того долара я перебився одну добу, а на другу вже не мав нічого їсти, ніде переночувати. Третього ранку, годині о десятій, я плентався нужденний і голодний Портлендським майданом – Аж нараз побачив, як паненя, що тяглося на буксирів няньки, кинуло додолу велику спілу ворушу, тільки раз надкушено. Я, звісно, зупинивсь і вп'яв жадібні очі в ту закаляну коштовність. Рот мені набіг слиною, шлунок аж стискало, все єство моє прагло тієї груші. Та щоразу, як я поривався її підібрати, хто-небудь з перехожих завважував те, і я, певна річ, зразу випростовувався і удавав байдужого, мов би та груша мені зовсім і не в голові». Раз, у друге, втретє так сталося, і я ніяк не міг підібрати груші. Врешті так мені те допекло, що я вже ладен був забути сором і вхопити її відверто, коли нараз позад мене розчинилося вікно, і з нього гукнув мені якийсь пан. «Зайдіть сюди, будь ласка». На дверях мене стрів пишно вбраний лакей і завів до розкішного покою, де сиділи якісь два літні добродії. Відрядивши слугу, вони сказали мені сісти. Вони, видно, тільки-но поснідали, і, загледівши на столі рештки сніданку, я трохи не здурів. Я на силу міг щось тямити, бачивши всю ту їжу, та що мене не прохану нічого брати, то мусів уже якось стримуватися. А тепер я розповім вам, що сталося перед тим, але я тоді, звісно, нічого ще не віддав і дізнався лише згодом. Ті два літні добродії, рідні брати, засперечались були досить палко за одне діло і врешті побилися навзаклад, як здебільшого й вирішується суперечка в Англії». Може ви пригадуєте, що англійський банк колись був випустив дві банкноти по мільйону фунтів кожна, призначені спеціально для якихось фінансових розрахунків з іншою державою? Не знаю вже чому, але з тих двох банкнот тільки одну було використано і погашено, а друга так і лежала в склепах банку. Та ось тим двом братам набігла в балачці химерна думка. Цікаво, а що б сталося з цілком чесним і недурним чужинцям – який опинився внараз у Лондоні, не мавши там нікого знайомого, без жодного пенса в кишені, опріч тієї мільйоннофунтової банкноти, і неспроможний пояснити, звідки вона в нього взялася. Брат А сказав, що той чужинець пропав би з голоду, брат Б – що ні. Брат А сказав, що чужинець не зміг би розміняти тієї банкноти, ані в банку, ані де інде, бо його б умить заарештовано. І так вони сперечались, аж поки брат Б заявив – він ладен закластися на 20 тисяч фунтів, що такий чужинець якось проживе 30 днів за того мільйона і не попаде за грати. Брат А погодився. Брат Б пішов до банку і викупив ту банкноту. Чисто бачте по-англійському. «Де слово, там і діло». Тоді продиктував листа. Клерк написав його пригарним круглим письмом, і обидва брати сіли біля вікна та почали виглядати підходжої людини, щоб доручити їй листа. Довго не могли вони спинитись ні на кому, той видавався їм чесний та не досить розумний, той розумний та не досить чесний, той був, може, і чесний, і розумний, та не досить бідний, а як і бідний, то не чужинець. Кожному чогось бракувало. А журесті надійшов я. І тоді вони погодилися, що я кругом для них підходжий. Отож вони одностайно обрали мене, ось чого я опинився в їхньому домі і чекав тепер, коли ж мені скажуть, на що мене покликано. Вони почали мене розпитувати, хто я та що я, і дуже скоро довідалися, що зі мною сталося. Нарешті вони сказали, що я якраз та людина, якої їм треба. Я запевнив їх, що дуже з того радий, і спитав, навіщо ж. Тоді один з братів подав мені конверта і сказав, що пояснення я знайду в ньому. Я хотів був розпечатати конверта, але він спинив мене. «Візьміть», мовляв, «додому. Там передивіться все як слід, та не хапайтесь і не вчиніть необачно». Я сторопілий, усе ж почав був допитуватись, але вони не схотіли більш говорити. Отож я попрощався і вийшов, почуваючись уражений, бо певен був, що з мене просто роблять собі посміх. Однак я мусив те стерпіти, бо не в такому був становищі, аби давати від коша людям багатим і сильним. Тепер я б підібрав та з'їв ту грушу, не важаючи ні на кого, але її вже не було. Отже, за цим капосним ділом я втратив і її, і це нітрохи не пом'якшило моєї злості на тих двох стариганів. Щойно відійшовши далі від їхнього будинку, я розпечатав конверта і побачив, що там усередині є гроші. О, тоді моя думка про тих людей ураз змінилася, будьте певні. Негаючи ні хвилини, я запхав листа і гроші в кишеню та подався до найближчої дешевенької трактирні. Та й нажерся ж я. Коли вже несила стало проковтнути і шматочка, я видобув з кишені гроші, розгорнув їх, поглянув і трохи-трохи не зомлів. П'ять мільйонів доларів. Певне, що голова мені пішла обертом. Я, Лібонь, просидів добру хвилину, отерілий, утупившись у ті гроші, поки більш-менш вернувся до тями. І перше, що я завважив, був трактирник. Він стояв, мов закам'янілий, прикипівши очима до банкноти. Він просто молився, молився душею і тілом, і здавалося, що він не може поворухнути ні рукою, ні ногою. «Я враз зметикував, як повестися, і зробив єдине, що можна було зробити розумного в таку хвилю. Простяг йому банкноту і мовив недбало. Решту, будьте ласкаві». Аж тоді трактирник отямився та почав без кінця вибачатися, що не може розміняти такої банкноти і ні за що не хотів навіть доторкнутися до грошей. Йому хотілося на них дивитись, і він не спускав їх з ока. Він не міг надивитись на банкноту до схочу, але доторкнутися до неї боявся, то була річ занадто священна для рук простого смертного. А я наполягав. «Перепрошую за такий клопіт, але що ж діяти? Доведеться вам якось розміняти ці гроші, бо інших у мене немає». Та він відказав мені, що то дарма, він ладен зачекати з тою дрібничкою до іншого разу. Я тоді сказав, що навряд чи потраплю скоро в цю околицю, та він знову запевнив, що то пусте, він згоден чекати, скільки треба. Ще й надто, я можу будь-коли замовляти в нього на борг усе, що мені завгодно, і розраховуватися, коли сам схочу. Невже ж таки він побоїться повірити на борг такому багатому панові, як я, через те тільки, що мені заманулося для кумедії так убратись? До трактирні саме зайшов ще один клієнт, і хазяїн моргнув мені, щоб я сховав ту дивовижу, а тоді, раз по разу клоняючись, довів мене до дверей, і я чим душ подався до того дому, де мені доручено конверта, аби самому виправити помилку, поки мене ще не злапала поліція та не помогла те зробити. Я так і захвилювався, а правду сказати і перелякався. Хоча, звісно, я нічим не завинив, але я вже досить добре вивчив людей, Аби знати, що вони, нараз виявивши, що помилково дали волоцюзі мільйоннофунтову банкноту замість однофунтової, розлютяться донестями, якраз на нього, замість покартати самих себе за неуважність, якби слід. Та, підійшовши до їхнього дому, я трохи заспокоївся, бо там непомітно було ніякого переполоху, і майже впевнився, що помилки ще не завважено. Я подзвонив. Мені відчинив той самий слуга. Я спитав, чи вдома пани. Вони від'їхали. Відмовив він пихато і холодно, манірою свого лакейського поріддя. «Від'їхали? Куди? У подорож. Але ж куди? В який край? Мабуть, до Франції». «До Франції? А вже ж, пане Добродію. А кудою? Якою дорогою? цього вже не скажу, пане Добродію. А коли ж вони повернуться?» «Сказали, що за місяць». «За місяць? Ой, лишенько! Та підкажіть же, як мені їх сповістити. Діло вкрай поважне. Що ж я вдію?» Я й гадки не маю, куди вони поїхали, пане Добродію. Ну, тоді мені треба побачити когось із родини. Родина теж уся роз'їхалась. Уже кілька місяців, як нікого нема. В Єгипті та в Індії, здається. Слухайте, чоловіче, тут страшенна помілка вийшла. Вони ще до вечора повернуться. Скажіть їм, що я вже прибігав і приходитиму, поки все владнається. Нехай не турбуються. Гаразд, як вернуться, я їм скажу. Тільки навряд, щоб вони вернулися». Вони сказали, що ви за годину прибіжите і будете допитуватись. То щоб я вам сказав, що все гаразд, вони повернуться вчасно і чекатимуть на вас». Довелось мені махнути рукою і піти. Загадка якась та й годі. Мені аж у голові морочилося. «Повернуться вчасно». Що це має означати? «Стривай. А лист же? Я ж зовсім забув про листа. Я видобув його і прочитав. Ось що там було. «Ви, чоловік, не дурний і чесний, як видно з вашого обличчя». Ми бачимо, що ви людина бідна і чужинець у Лондоні. При цьому листі ви знайдете певну суму грошей. Ми позичаємо вам ці гроші на один місяць, без проценту. За 30 днів з'явіться до нас. Я забився про вас об заклад. Як виграю, то ви дістанете таку роботу, яку лише зможу вам знайти. Цепто певна річ, якої ви навчені і яку зумієте виконувати. І все. Ні підпису, ні адреси, ні дати. В добру ж халепу я вклепався. Ви хоч знаєте вже, з чого все почалось, а я ж тоді не знав. Переді мною була загадка, темна як ніч. Я не мав ані найменшого уявлення, що це за гра така, і чи мені добра зичать, чи лиха. Я пішов до парку, сів там на лавці і спробував усе обміркувати та вирішити, як же мені найкраще повестися. Просидів я з годину, і в голові моїй склалась така ухвала. Може, ці люди зичать мені добра, а може й лиха. Визначити нема як. І квик. Вони затіяли якусь гру, чи інтригу, чи, може, спробу, яку саме дізнатись нема способу. І квит. «Про мене забились навзаклад. За що саме? Довідатись годи. І квит. Отже, все невідоме відкинуто. Лишається те, що можна розібрати, помацати і зважити. Коли я піду до англійського банку та попрошу покласти цю банкноту на рахунок її власника, вони це зроблять, бо він їм відомий, хоч я його й не знаю. Але ж мене спитають, яким попитом банкнота опинилась у моїх руках. І коли я скажу правду, мене запроторять до божевійні, а як набрешу – заграти». Те самісіньке вийде, коли я спробую покласти її до якогось іншого банку чи позичити на неї грошей. Хід не хід я мушу носити сам цього страшного тягаря, доки не повернуться ті пани. Мені з цієї банкноти стільки користі, як із жмені попелу. Зате я мушу стерегти її, труситись над нею, жебраючи чи задля прожитку. Віддати її я не зможу нікому, бо ні чесний обиватель, ані грабіжник її не візьмуть. Не схочуть мати з нею ніякого діла. Ті добродії ні трохи не ризикують. Навіть якби я згубив їхню банкноту чи спалив її, вони б і тоді нічого не втратили, бо досить заявити до банку, і її б погашено, а всю вартість повернуто їм. А мені тим часом доведеться цілий місяць понавірятись без будь-якої платні чи користі для себе, хіба що я поможу одному братові виграти той заклад, який там він не є, і дістану обіцяну роботу. О, я не від того. Такі люди можуть улаштувати на ого яку посаду». Я поринув у мрії про ту посаду, і в мені почала оживати надія. Платня, напевне, буде немаленька. Місяць потерпіти, а тоді заживу по-людському. Досить скоро я був уже в найліпшому гуморі. В парку мені не сиділось, і я знову пішов тинятись вулицями. Ось в око мені впала вивіска, кравецької майстерні, і мені враз захотілося скинути з себе своє дрантя та вдягтися більш-менш пристойно. Але за які гроші? Я ж крім мільйона фунтів не мав ані шеляга. Отож я змусив себе поминути майстерню. Та за хвильку я вже плентався назад. Спокуса пекла мене, як вогнем. Я, мабуть, разів із шість отак завертався і знову поминав вивіску, мужню борючись сам із собою. Та нарешті здався, мусів здатися. Зайшов і спитав, чи не мав в них часом невдалого вбрання, що не схотів узяти замовець. Той чоловік, що до нього я звернувся, не відповів нічого, тільки кивнув головою на іншого. Я підійшов до того, але він так само кивнув головою на третього, не промовивши слова. Я рушив до третього, і аж той сказав мені, «Почекайте трохи, будь ласка». Я дочекався, поки він закінчить своє діло. Тоді він завів мене до якоїсь комірчини, перебрав цілу купу забракованих костюмів і вибрав для мене найгіршого. Я натяг убрання на себе. Воно не пасувало мені до зросту і взагалі виглядало невельми принадно. Однак було нове. І мені не терпілося купити його, тому я не став прискіпуватись ні до чого, а сказав трошки ніяково. Може, ви будете такі ласкаві, що почекаєте грошей кілька день, у мене при собі нема дрібних. Кравчик скорчив що найглузливішу міну і відповів: Нема при собі, кажете. Я так і думав. Такі великі пани, як ви, дрібних грошей при собі не носять. Я відмовив уражено. Голубе мій, не завше слід судити незнайому людину по її одежі. «Я цілком спроможний заплатити за цього костюма, тільки що не хотів завдавати вам клопоту з розміном великої банкноти. Це йому трохи збило пиху, однак відповів він мені все ж іще гонористо. Я не мав на думці вас уразити, але як уже пішлося на докори, то мушу сказати, що це не ваше діло. Можемо ми чи не можемо розміняти ваші гроші, хоч би які там вони в вас були. Ми будь-які гроші можемо розміняти. Тоді я подав йому банкноту. Ну що ж, гаразд. Перепрошую». Він простяг руку і усміхнувся, як отобував сміхаються всім обличчям, що враз ціле береться з моршками та брижами, мов би вода в ставку, коли туди цеглину кинеш. Та як позирнув на банкноту в себе в руці, усмішка враз застигла. Вид його зжовтів і став схожий на оті хвилясті поморщені патьоки чи озерця захололої лави, що можна натрапити на схилах везувію. Я доти ніколи не бачив, щоб усмішка отак закам'яніла на обличчі, ніби на віки. Кравчик усе стояв з банкнотою в руках і дивився на неї. Аж нарешті до комірчини вскочив сам хазяїн, глянути, що тут робиться, і заторохтів. «Ну, що? Що сталося? Що тут за морока? Чого вам іще?» «Нічого не сталося», – відказав я. «Чекаю решти». «Гаразд, гаразд, дай йому решту, Тоде, дай йому решту». «Еге, дай решту», – озвався тот. «Легко сказати. Гляньте-но самі на ці гроші». Хазаїн зиркнув на банкноту, свиснув тихенько і промовисто – і, встромивши голову в купу забракованих костюмів, почав перебирати їх, бубонячи, збуджено, не мов би сам до себе. Накидає дивакові мільйонерові отакий непотріб ото дурень з цього тода. Дурнем уродився дурним і вмре, завше в пори якусь дурницю. Розганяє мені всіх мільйонерів, бо не вміє добрати де багатій, а де волоцюга, і ніколи не вмітиме. Ага, оце саме те. Прошу вас, пане добродію, скиньте оце що на вас, геть його впіч. Будьте ласкавенькі. Надягніть цю сорочечку та оцього костюмчика. О, це якраз на вас. Якраз те, що треба. І просто і не в І скромно і шикарно. Хоч хер цього виносити. Це замовляв один чужоземний князь. Може, ви з ним знайомі? Ясновельможний курфюрст Галіфакський. Він не взяв костюма, а замовив собі жалобного, бо його пані-матинка надумала була вмирати, а тоді так і не вмерла. Ну це таке діло, що нічого не вдієш. Не завжди ж бува так, як нам. Чи то пак їм. О, штанці якраз Наче на вас шито, пане Добродію. Тепер камізельочку. О, знов добре. Тепер сурдутика, боже мій. Ви самі погляньте. Як улито. Скільки кравцюю. Ще мені не бувало, щоб отак костюм прийшовся. Я висловив своє задоволення. А вже ж, пане Добродію, а вже ж. На перший час згодиться, щаппак. Та постривайте. Що ви скажете, як ми вам за вашою мірочкою костюмчика пошиємо? Тоди, худший бери книгу. Записуй. Штани по довжині, тридцять не встиг я й слова промовити, як він уже обміряв мене всього і почав диктувати замовлення на фраки, візитки, сорочки і на се, і на те. Аж ось я змів докинути слово. Але ж, шановний пане, я не можу всього цього замовити. Хіба що ви погодитеся чекати на гроші довший час або розміняти оце. Довший час – це не те слово, пане Добродію. Зовсім не те. До віку, ось якби я сказав. Тоде, все оце, щоб було зроблено якнайшвидше і негайно послано цьому панові додому». Дрібніші замовці можуть і почекати. Запиши панову адресу. Та я саме думаю перебиратися у інше помешкання. Я коли-небудь зайду і залишу вам нову свою адресу. Гаразд, пане Добродію, як вам буде завгодно. Прошу, ось сюди. Бувайте здоровенькі, пане Добродію, на все найкраще вам. Тепер ви розумієте, як повелося далі. Я, звісно, почав купувати все, що мені треба, та просити решту з мільйона. За якийсь тиждень я не лише живу до достатку, а розкошував на всю губу. Найняв цілий дім на гановерській площі і обідав удома. Але снідати ходив щодня до скромної трактирні Гарріса, де вперше був наївся за свій мільйон. Через мене Гарріс пішов угору. По місту розійшлася чутка, що Гаррісову трактирню вподобав дивак чужоземець, який носить у кишенці камізельки мільйонові банкноти. І цього було досить. І з убогої харчевні, що аби як зводила кінці з кінцями, зробилась уславлена ресторація і столовники плавом пливли туди. Гарріс, не знаючи, як надякуватись, просто силоміць пхав мені в руки позички і не хотів слухати ніяких відмовок. Отож я, злидар, мав ще й гроші на всілякі витрати і жив не згірж за багатих і вельможних. Я весь час думав, що не минути мені бурі, але що я мав діяти? Вороття нема. Треба плести далі або йти на дно. І, самі розумієте, Оте відчуття навислої наді мною загрози надавало поважності, Ба навіть трагізму становищу, що було б просто кумедне, якби не це. Ночами в темряві трагедійний бік виступав наперед, Нагадував, загрожував, і я крутився на ліжку в гризоті, і сон мене не брав. Та при радісному світлі дня трагічна барва блідла, щезала, І я не чув землі під ногами аж сам не свій, аж п'яний із щастя. Та ще б пакні адже я став одною із знаменитостей столиці світу, і те мені закрутило голову, та й не трошки, а таки добре. Яку було газету «Не розгорнеш» – англійську, шотландську чи ірландську – в кожній хоч раз та згадано «Мільйона в кишені» та його останні вчинки і слова. Спочатку мене згадувалося на самому споді шпальти світської хроніки. Потім я піднявся вище простого дворянства, далі вище баронетів, вище баронів. І так, що більше зростала моя популярність, то вище і вище я підбивався – Аж поки досяг своєї вершини і твердо там закліпився над усіма герцогами некоролівського королівського роду і всіма духовними чинами, крім примаса Англії. Однак завважте, що то була ще не слава, а тільки популярність. Та не забарився й вирішальний удар посвята в рицарі, так би мовити, що в одну мить обернув нетривкушу миху популярності в тривке золото слави. Панч надрукував карикатуру на мене. Відтоді моє становище було забезпечене твердо. З мене ще можна було жартувати, але шанобливо, не голосно і не грубо, всміхатись, але не реготати. Минули ті часи. На тій карикатурі в панчі я, вбраний у дивоглядне лахміття, торгувався з гвардійцем вартовим за лондонський тауер. Уявляєте собі, як воно почувалося молодому хлопцеві, що доти ніколи не тішився людською увагою, а тут нараз не може сказати й слова, щоб його не підхопили та не рознесли по всьому місту? Не може ногою ступити на вулиці, не почувши, як довкола гомонять. «Он, он іде! Це він, це він!» Не може поснідати, щоб довкола не тислися цікаві. Не може показатися в оперовій ложі, щоб на нього не спрямувалось у раз тисячі біноклів. Егеш, я, направду, купався в славі зранку й до вечора. Знаєте, я навіть зберіг своє старе дрантя – та час від часу виходив у ньому, аби задля розваги знов, купивши якусь дрібничку, наслухатись образ, а тоді покласти глумливця на місці своїм мільйоном. Але скоро та забавка урвалась. Через газетні карикатури мій маскарадний костюм зробився такий відомий, що мене тільки вийду на вулицю, зразу пізнавали, і за мною скрізь сунула юрба. А як я заходив куди-небудь щось купити, то Крамар пропонував мені на борг усю свою крамницю – перше, ніж я встигав націлитись на нього банкнотою. Десь на десятий день моєї слави я пішов виконати патріотичний обов'язок – зробити візит американському послові. Той, зрозуміло, зустрів мене найприязніше, Покартав за те, що я так забарився з візитом, і сказав, що зможе мені пробачити, лише коли я погоджусь прийти ввечері до нього на обід, замість одного з гостей, що несподівано занедужав. Я пообіцяв прийти. Потім ми розбалакались – і виявилося, що посол іще в школі ходив до одного класу з моїм батьком, а потім вони вчилися разом у польському університеті і взагалі були щирі друзі до останніх днів батькового життя. Далі він запросив мене приходити до нього додому, коли тільки матиму час, і я, звичайно, охоче погодився. Правду кажучи, я погодився не просто охоче, я був радий радісненький. Як ударить буря, він, може, зуміє якось порятувати мене від цілковитої згуби. Як саме, я не знав. Але він либонь щось придумає. Я не зважився розкрити йому все тепер, хоч відразу зробив би те на початку своєї карколомної лондонської кар'єри. Ні, про це годі було і думати. Я за груз уже надто глибоко. Це б то надто глибоко для того, щоб признатися такому недавньому знайомцеві. Однак зовсім не з головою, як і з мого власного погляду. Бо я, бачте, хоч скільки вже наробив боргів, усе ж весь час оглядався на свої кошти, тобто на майбутню платню. Звичайно, я не міг знати достеменно, яка вона буде, але прикидати більш-менш певно міг, бо ж мені сказано, як я виграю для того добродія заклад, то зможу вибрати собі щонайліпшу роботу, яку лише той старий багатій може мені знайти, а я виконувати. Ну, а я ж таки дещо вмію робити. Щодо самого закладу, я ні трохи не тривожився, мені в таких речах завше щастило. Отож, я сподівався платні десь від 600 до 1000 фунтів річно». Скажімо, першого року 600, а тоді рік за роком вислужуся і до тисячі. Досі я заборгував тільки платню за перший рік, хоч мені всі накидали гроші в позичку, та я здебільшого відмагався тим чи тим і досі напозичав тільки 300 фунтів, та ще на 300 накупувався і наборгувався за прожиток. Поклавши собі жити якомога ощадливіш, я сподівався, що платні за другий рік служби стане мені дожити до кінця місяця. А як власник банкноти вернеться з подорожі, все владнеться. Я зразу стану до роботи і платню за перші два роки роздам своїм кредиторам векселями. Обід у посла вийшов дуже приємний. Гості були такі – герцог і герцогиня 5 O'Clock, їхня дочка, леді Анна Грація Елеонора Селеста і т.д. і т.д. де Бультер'єр, граф і графиня Плум Пудінг, віконт Ростбіф, лорд і леді Колд Крем, «Ще кілька нетитулованих панів та паній, сам посол із дружиною і дочкою та дочкина подруга, що гостювала в них, дівчина-англійка на порція Ленгем, що в неї я закохався вмить, та й вона в мене теж, я то бачив навіть без окулярів. Був там ще один гість, американець, але я трохи забігаю наперед. Ми всі сиділи у вітальні, наганяючи апеля».